Profesorul privi din nou criptexul, părând la fel de sceptic. Dar de ce să nu-l desfaci pur și simplu? Sau să-l spargi? Metalul pare a fi subțire, iar marmura e o rocă relativ moale. Sophie fiind Fiindcă Da Vinci era pre-inteligent pentru a fi păcălit atât de ușor, el a conceput criptexul în așa fel încât dacă încerci, folosind orice mișluace să-l deschizi cu forța, informația din interior se autodistruge. Uite, Sofie ridică ușor cilindrul din casetă și îl arată. Informația care trebuie transmisă este scrisă pe o bucată de papirus. Nu pe pergament? Sofie clătină din cap. Nu, știu că în vremea aceea pergamentul din piele de oaie era mai frecvent folosit și mai rezistent, dar în criptex se utiliza numai papirus, cu cât era mai subțire, cu atât mai bine. Am înțeles. Înainte de a fi introdus în criptex, papirusul era înfășurat în jurul unei mici fiole de sticlă. Sofie clătina cilindrul și dinăuntrul lui se auzi același gâlgâit. O fiolă cu lichid adăugă ea. Ce fel de lichid? Oțet, îi zâmbi Sophie. Langdon ezită o clipă, apoi clătina din cap, pricepând în sfârșit. Inteligent! Oțet și papirus își spuse Sofie. Dacă cineva încerca să deschidă cu forța criptexul, fiola de sticlă se spărgea și oțetul dizolva imediat foița de papirus. În urmă, nu mai rămânea decât o pastă fără formă. După cum vezi, continua Sofi, unica modalitate de a afla informația închisă în interior este să cunoști parola formată din 5 litere și, având 5 discuri, fiecare cu câte 26 de litere, asta înseamnă 26 la puterea A5 a 5 aproximativ 12 milioane de combinații posibile. Dacă zici tu, replică Langdon cu o privire de parcă ar fi vrut să spună că în mintea lui se înghesuiau vreo 12 milioane de întrebări. Ce informație crezi că e ascunsă înăuntru? Orice ar fi, e clar că bunicul a dorit din toată inima soția secretă. Cu aceste cuvinte, Sofie închise capacul casetei și studie tranda cu cinci petale, era limpede că o frământa ceva. Spuneai mai devreme că roza este un simbol al graalului, întrebă ea în cele din urmă. Da, în simbolistica stăreției, trandafirul și graalul sunt sinonime. E ciudat totuși, fiindcă bunicul mi-a spus întotdeauna că roza înseamnă discreție, tăinuire. Obișnuia să pună un trandafir pe ușa biroului său de acasă când avea de dat un telefon confidențial și nu voia să l deranjez. Mă încuraja și pe mine să procedez la fel. Drăguța mea, îi spunea bunicul, mai bine decât să încuiem ușile atunci când avem nevoie de intimitate, putem pune pe ușă un trandafir, la fleur de secret. Astfel, vom învăța să ne respectăm și să avem încredere unul în celălalt. Agățarea unui trandafir pe ușă e un vechi obicei roman. Sub rosa, murmură Langdon, romanii atârnau totdeauna un trandafir în sala de întrunire pentru a arăta că discuțiile respective erau confidențiale. Astfel, cei care participau știau că tot ce s-a spus sub semnul rozei, sub rosa, trebuia să rămână secret. Profesorul îi explică pe scurt că discreția trandafirului nu era unicul motiv pentru care stăreția îl alesese ca simbol al graalului. Rosa rugosa, una dintre cele mai vechi specii de trandafir, avea cinci petale și simetrie pentagonală exact ca steaua lui Venus, fapt care îi conferea rozei clare semnificații iconografice referindu-se la feminitate. În plus, roza amintea mult de calea cea bună și de croirea propriului drum via. Roza vânturilor, cu punctele ei cardinale, era un ajutor de nădejde în navigație ca și liniile rozei, meridianele de pe globul pământesc. Din aceste motive, trandafirul amintea de graal pe mai multe planuri, secret, feminitate și îndrumare, sexul feminin și steaua călăuzitoare ce indica drumul spre aflarea adevărului tăinuit. Când sfârșit de vorbit, pe chipul lui Langdon se nu o încordare ciudată. Robert, te simți bine?" El însă rămăsese cu privirile lipite de casetă. Sub rosa băigui afișând o expresie de teamă și uluire deopotrivă. Nu se poate." Ce anume?" Încet profesorul își ridică ochii spre ea. Sub semnul rozei," șopti el. Criptexul acesta, cred că știu ce e." 48. Nici lui nu-i venea să creadă ideea care tocmai îi trecuse prin minte, însă ținând seama de persoana care le dăduse criptexul, de modul în care acesta le parvenise și de trandafirul incrustat pe casetă, totul ducea la o singură concluzie. Am în față cheia de boltă a stăreției din Sion. Legenda era clară, cheia de boltă este o piatră codificată ascunsă sub semnul rozei. Robert, ce s-a întâmplat? După un moment în care își adună gândurile, profesorul o întrebă Ți-a vorbit bunicul tău vreodată despre un obiect numit la cle de vut? Cheia seifului? Nu, asta-i traducerea literală. Cle de vut este un termen frecvent folosit în arhitectură Vut nu se referă la seiful sau tezaurul unei bănci, ci la plafonul boltit al unei clădiri Dar plafonele boltite nu au chei Păi, de fapt au, fiecare arcadă de piatră necesită o piesă centrală în formă de pană care îmbină elementele laterale și suportă întreaga greutate a boltei. Această piatră este cheia în sens arhitectural a boltei. i se mai spune și piatra unghiulară sau, ca în Noul Testament, piatra din capul unghiului. Sofie ridică din umeri și privi criptexul. Dar e clar că asta nu este o cheie de boltă. Profesorul nu știa de unde să înceapă să-i explice. Cheile de boltă, ca o tehnică de construcție a arcadelor din piatră, fusese unul dintre cele mai bine păstrate și apărate secrete în cadrul confreriei masonice la începuturile acesteia. Gradul masonic al arcului regal, arhitectură, piatră de boltă. Toate erau conectate. Tehnica secretă a utilizării unei pietre unghiulare pentru a construi arcade și cupole boltite făcea parte dintre secretele grație cărora masonii au devenit maestri atât de bogați. Un secret păstrat cu strășnicie. Cheia de boltă avusese dintotdeauna o conotație de secret bine apărat. Totuși, cilindrul de marmură din caseta de lemn era ceva cu totul diferit. Cheia de boltă a stăreției, dacă asta conținea într-adevăr caseta, nu semăna câtuși de puțin cu ceea ce și imaginase profesorul. Cheia de boltă a stăreției din Sion nu este specialitatea mea. Pe mine mă interesează în primul rând latura simbolistică a Sfântului Graal, așa că, în general, am ignorat cam tot ce se referea la descoperirea lui. Sofie se încruntă. La descoperirea Sfântului Graal, Langdon înclină din cap, alegându-și cu grijă cuvintele. Sofie, în conformitate cu tradițiile stăreției, cheia de boltă este o hartă codificată, o hartă ce dezvăluie locul în care este ascuns Sfântul Graal. Și cred că asta se află în caseta noastră. Profesorul nu știa deloc ce să mai creadă, chiar și lui i se părea imposibil și totuși aceasta părea singura concluzie logică la care putea ajunge, o piatră criptată ascunsă sub semnul rozei. Ideea că acest criptex fusese inventat de Leonardo da Vinci, fost mare maestru al Le Priore de Sion, constituia un alt indiciu care sugera că avea în mână chiar piatra unghiulară a ordinului. O invenție a unui fost mare maestru adusă la viață secole mai târziu de un alt membru al aceleiași organizații. Legătura era prea evidentă pentru a o pune doar pe seama coincidenței. În ultimul deceniu, istoricii căutaseră cheia de boltă în bisericile din Franța. Cunoscători ai tradiționalelor duble înțelesuri ale stăreției, vânătorii Graalului ajunseseră la concluzia că cheia de boltă era o cheie de boltă reală, Concretă, o piatră gravată cu un text criptic incastrată într-o arcadă dintr-o biserică. Subsemnul rozei, iar arhitectura nu ducea lipsă de roze. Ferestrele cu roze, basoreliefurile rozetă. Și, desigur, numărul mare de sang Decorațiunile sub forma de floare cu cinci petale, prezente adesea în partea superioară a bolților și a arcadelor, chiar deasupra cheii de boltă. Ascunzătoarea părea a fi într-un loc diabolic de simplu. Harta către Sfântul Graal era încastrată undeva într-o arcadă a cine știe cărei biserici, râzând parcă de și neștiutori ce îngenunchiau la rugăciune chiar sub ea. Criptexul ăsta nu poate fi cheia de boltă, replică Sofie. nu este chiar atât de vechi, sunt sigură că bunicul l-a construit și deci nu are cum să facă parte din antica legendă a graalului. De fapt, interveni Langdon cu un tremur în glas. Se crede că piatra unghiulară a fost creată de stăreție cândva în ultimele două decenii. Sofie îi aruncă o privire sceptică. Dar dacă așa ar sta lucrurile, dacă acest criptex ar dezvălui unde este ascuns Sfântul Graal, de ce ar fi vrut bunicul să-mi îl dea mie? Eu habar n-am cum să-l deschid și ce să fac cu el, nici măcar nu știu ce este Sfântul Graal. Spre surprinderea lui, Langdon își dădu seama că ea avea dreptate. Încă nu a avusese timp să-i explice ce însemna de fapt graalul, dar povestea trebuia să mai aștepte. Deocamdată mai importantă era cheia de boltă, dacă aceasta e cu adevărat în casetă. Pe fondul sonor al pneurilor care rulau în viteză, Langdon îi povesti pe scurt tot ce știa el despre cheia de boltă. Vreme de secole, cel mai de preț secret al stăreției, locul în care era ascuns Sfântul Graal, nu a fost niciodată consemnat. Din motive de siguranță, el era transmis prin viu grai fiecărui nou seneșal în cursul unei ceremonii tainice. Totuși, la un moment dat, în cursul ultimului secol, au apărut unele zvonuri care susțineau că politica ordinului s-a schimbat, probabil din cauza noilor posibilități electronice de ascultare. Stăreția a hotărât să nu mai pomenească niciodată verbal locul unde se află graalul. Și atunci cum să transmită secretul mai departe? Aici intră în scenă cheia de boltă. La moartea unuia dintre cei patru membri din fruntea ierarhiei, cei trei rămași aleg din cadrul eșaloanelor inferioare un candidat pentru înlocuirea celui decedat. În loc să-i dezvăluie însă noului seneșal unde anume este ascuns graalul, ei îl supun unui test. Văzând tulburarea din ochii lui Sophie, Langdon își aminti ce-i povestise ea mai devreme cum bunicul ei organiza veritabile vânători ale comorilor, prăv de merit. Cheia de boltă era, se pare, un concept similar. Pe de altă parte, testele constituiau o practică frecventă în cadrul societăților secrete. Cel mai cunoscut caz era cel al masoneriei, ai cărei membrii urcau în structura ierarhică dacă dovedeau că pot păstra un secret, îndeplinind diverse ritualuri și trecând numeroase teste de-a lungul anilor. Gradul de dificultate a încercărilor creștea treptat, culminând cu investirea candidatului ca mason de gradul 32. Prin urmare, deduce Sofie, cheia de băltă este un prăv de merit. Dacă un seneșal nou ales o poate deschide, înseamnă că este demn să afle secretul pe care l-ascunde. Langdon în cuvință. Uitasem că tu ai experiență în acest domeniu. Da, și nu numai datorită bunicului. În criptografie, metoda este numită limbaj autopermisiv. Altfel spus, dacă ești suficient de inteligent pentru a citi un anumit limbaj, înseamnă că ți este permis să afli ce transmite acesta. Profesorul ezită o clipă, apoi continuă. Sofie, îți dai seama că, dacă aceasta este cu adevărat cheia de boltă, faptul că bunicul tău a avut acces la ea duce la o singură concluzie, că deținea o poziție extrem de înaltă în cadrul stăreției din Sion, probabil că a fost unul dintre cei patru seneșali. Sofie oftă. A avut într-adevăr o poziție înaltă în cadrul unei societăți secrete, sunt sigură de asta, dar nu pot decât să bănuiesc că era vorba despre stăreție. Știai că bunicul tău era membru al unei organizații secrete? Am văzut acum 10 ani unele lucruri pe care n-ar fi trebuit să le văd. De atunci n-am mai vorbit cu el. Bunicul nu a fost doar un membru de vârf al grupului respectiv. Cred că a deținut cea mai înaltă poziție în cadrul lui. Lui Langdon nu-i venea să creadă că auzise bine. Mare maestru, dar nu văd cum ai fi putut să știi tu așa ceva. Aș prefera să nu vorbesc despre asta, declară ea cu o privire pe cât de hotărâtă pe atât de îndurerată. Jacques Sonnier, mare maestru. În ciuda implicațiilor uluitoare ale acestui lucru, dacă era adevărat, profesorul avea strania impresie că totul se potrivea perfect. La urma urmei, toți foștii mari maestri erau personalități publice cu inclinații artistice. O demonstrau documentele descoperite în cadrul Bibliotecii Naționale din Paris și numite mai târziu le dosiere secret toți istoricii stăreției și împătimiții Graalului citiseră le dosie catalogate sub numărul 4 grade 1M la 1 249, acestea fuseseră autentificate de numeroși specialiști și confirmau fără urmă de dubiu ceea ce istoricii bănuiau de mult timp. Printre marii maestri ai Le Priore se număraseră Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo și mai recent Jean Cocteau. De ce nu și Jacques Sonnier? Îndoielile îi sporiră însă când își aminti că în seara aceasta avuse avusese programată o întâlnire cu Sonier. Marele maestru al stăreției din Sion mi-a solicitat mie o întrevedere. Pentru ce? Ca să discutăm banalități despre artă? Câtuși de puțin probabil. La urma urmei, dacă instinctul nu-l înșela, marele maestru tocmai îi transferase nepoatei sale legendara cheie de boltă a confreriei și totodată îi ceruse să ia legătura cu el, cu Robert Langdon de neconceput. Oricât s-ar fi gândit, tot nu reușea să-și explice comportamentul lui Sonier. Chiar dacă se temuse pentru viața lui, mai existau încă trei seneșali care cunoșteau secretul. De ce și-ar fi asumat bătrânul un risc atât de mare, înmânându-i cheia de boltă nepoatei sale, cu atât mai mult cu cât cei doi nu mai comunicau aproape deloc? Și pentru ce să-l implice pe Langdon, un străin? Din întregul mozaic lipsește o piesă, își spuse profesorul. Răspunsurile mai aveau însă de așteptat. Sunetul motorului care încetinea îi luă pe amândoi prin surprindere. Sub pneuri se auzea scrâșnet de pietriș. De ce oprește atât de repede? Verne le spusese că îi va scoate din oraș, ducându-i undeva unde să fie în siguranță. Furgoneta abia mai înainta, sub roți, simțindu-se un teren surprinzător de accidentat. Sofie, îi aruncă profesorului o privire îngrijorată și cu mișcări grăbite închise capacul casetei și o încuie. După un moment, mașina se opri cu motorul încă în funcțiune. Când ușile compartimentului de marfă se deschiseră, Langdon observă cu surprindere că se aflau într-o zonă împădurită, departe de șosea. Verne își făcui imediat apariția cu o privire stranie în ochi și cu un pistol în mână. Îmi pare rău," spuse el, dar chiar nu am altă soluție." 49. André Verne arăta ciudat cu un revolver în mână, dar în privirea lui se citea o hotărâre pe care Langdon își spuse că n-ar fi de dorit să o pună la încercare. Mă tem că trebuie să insist," adăugă bancherul agitându-și arma în fața lor. Lasă caseta jos." Sofie o strânse mai tare la piept." Ai spus că erai prieten cu bunicul meu." Am datoria de a proteja bunurile lui Jacques Sonnier și exact asta am de gând să și fac, așa că lasă caseta jos." Bunicul mi-a dat o mie." Acum strigă Verne, strângând mai tare arma în mână. Sophie așeză caseta pe podeaua furgonetei, țeava revolverului se îndreptă apoi spre profesor. Domnule Langdon, aduce caseta spre mine și bagă de seamă că-ți certumii tale asta, fiindcă pe dumneata chiar nu aș ezita să te împușc. Langdon se holbă la el, nevenindu-i să creadă. De ce faci una ca asta? Dumneata ce crezi, se răstiverne în engleza sa cu accent franțuzesc, pentru a proteja bunurile clientului meu. Noi suntem clienții dumitale acum, replică Sophie. Figura bancherului deveni rece și imobilă de parcă ar fi fost de piatră. Domnișoară Nevă, nu știu cum ați obținut cheia aceea și numărul de cont, dar e evident că nu prin mișloace cinstite. Dacă aș fi știut amploarea crimelor săvârșite, nu v-aș fi ajutat să fugiți din sediul băncii. Dar ți-am spus, nu avem nimic de a face cu asasinarea bunicului meu." Verne se răsuci ușor spre Langdon. Și totuși la radio s-a spus că dumneata ești căutat nu doar pentru uciderea lui Jacques Sonnier, ci și pentru moartea celorlalți trei. Ce?" Langdon înmărmuri la auzul acestor vești. Încă trei crime? Coincidența de număr îl izbi chiar mai puternic decât faptul că, și în aceste cazuri, el era principalul suspect. De fapt, era prea puțin probabil să fie doar o simplă coincidență. Cei trei seneșali, fără să vrea, privirea îi zbură la caseta din lemn de trandafir. Dacă seneșalii au fost uciși, Sonier nu a avut într-adevăr altă soluție. Trebuia să transmită cuiva cheia de boltă. Poliția se va ocupa de asta când vă voi preda, îi răspunse Verne. Deja am implicat banca mult prea mult în afacerea asta. Sofie fierbea de furie. Evident că nu ai de gând să ne predai poliției, altfel ne-ai fi dus înapoi la bancă. În loc de asta ne ameninți aici cu un pistol. Bunicul Dumitale mi-a cerut serviciile pentru un singur motiv, acela de a-i păstra bunurile în siguranță și la adăpost. Indiferent de ce conține această casetă, nu voi permite să devină probă etichetată și catalogată în evidențele poliției. Domnule Langdon, adumi caseta. Sofie, Clătină din cap. Nu-i o duce. O buguitură izbucni și un glonț se înfipse în peretele furgonetei chiar deasupra capului său. Cartușul gol căzu cu un clinchet pe podeaua de oțel. La dracu, profesorul încremeni. Vocea lui Verne era mai sigură acum. Domnule Langdon, ia caseta! profesorul se conformă. Acum, adume-o aici, îi ceru bancherul, stând nemișcat lângă bara din spate a furgonetei cu revolverul îndreptat spre pieptul lui. Ținând caseta în mână, Langdon se apropie de ușile deschise. Trebuie să fac ceva, doar nu o să-i dau cheia de boltă a stăreției. Când se apropie de cadrul ușilor, își dă seama că se află mai sus decât Verne și se întrebă dacă nu cumva ar putea să profite de acest avantaj. Ceava pistolului era îndreptată acum spre genunchii lui. O lovitură de picior bine plasată, poate. Din păcate, când el se apropie, bancherul părucă își dă seama de pericol și se trase câțiva pași înapoi, departe de piciorul lui. Lasă caseta lângă ușă. Neavând altă soluție, Langdon îngenunchie și așeză caseta la marginea compartimentului, chiar în fața ușilor deschise. Acum, ridică-te! Dăduse se ridice, însă se opri o clipă zărind cartușul gol căzut lângă cadrul ușilor. ridică și îndepărtează-te de casetă! Langdon mai zăbovi un moment cu privirea pe pragul de metal, apoi se ridică. Dintr-o singură mișcare, aproape nevăzut, împinse cartușul până în șanțulețul îngust în care se atingeau ușile când se închideau. Se ridică de tot în picioare și se trase doi pași înapoi. Dute până la peretele din spate și întoarcete cu spatele. Profesorul se supuse ordinului. Verne simțea cum inima îi bătea nebunește mai să-i spargă pieptul. Ținând arma cu mâna dreaptă, încercă să ia caseta cu stânga. Din păcate, era prea grea. Am nevoie de ambele mâini. Aruncând o privire spre cei doi prizonieri, evaluă riscurile. Amândoi se aflau la vreo 3 metri distanță cu spatele spre el, așa că trecu la acțiune. Cu mișcări rapide, lăsă pistolul pe bara din spate, lua caseta cu ambele mâini, o așeză pe pământ și imediat înhăță arma și o îndreptă spre cei doi. Nici unul nu mișcase. Perfect. Acum nu mai trebuia decât să închidă și să încuie ușile. Lăsând deocamdată caseta pe iarbă, împinse ușile grele de oțel, bâșbâind cu o mână după ivarul cu care le putea bloca. Metalul bubui trântit pe metal și verne apucă ivărul, împingându-l spre stânga. Limba de fier se deplasă 2 cm, și scrâșni atunci când se opri fără a intra în locașul ei. Ce s a întâmplat? Mai împinse dată, dar ivărul nu se mișcă. Limba nu era perfect aliniată cu manșeta în care trebuia să intre. Ușa nu e bine închisă. Cuprins de panică, Verne izbi cu pumnul în ușă cât putut de tare, dar degeaba. Ceva o blochează. se întoarse și se pregăti să se repeadă cu umărul înainte, dar în aceeași fracțiune de secundă, ușa îi explodă în față, trântindu-l la pământ cu nasul plin de sânge. Instinctiv își acoperi fața cu mâinile și arma îi zbură în lături. Robert Langdon sări din furgonetă undeva alături și Verne încercă să se ridice, dar se împletici. Privirea îi se încețoșă și căzu din nou pe spate. Sophie Neveu striga ceva. După o clipă simți un val de țărână și gaze de eșapament cum îl împroașcă. Pneurile scrâșniră și Verne reușit să se ridice exact la timp pentru a vedea roțile din spate ale furgonetei derapând. Urmă o bușitură și bara din față agăță un trunchi de copac. Motorul urlă, Copacul se înclină și în cele din urmă bara de protecție cedă, frângându-se la jumătate. Mașina zvâcni înainte cu partea din bară rămasă atârnând pe jos. Când intră din nou pe drumul asfaltat, o dâră de scântei izbucni luminoasă în noapte, acolo unde fierul rupt mătura șoseaua. Verne se întoarse spre locul în care, până acum două secunde, stătuse furgoneta. Chiar în lumina slabă a lunii se vedea că nu mai era nimic acolo. Caseta de lemn dispăruse. 50. Părăsind castelul Gandolfo, fiatul negru coborât de alurile albei în serpentine spre valea ce se întindea de dedesubt. Pe bancheta din spate, episcopul Aringarosa zâmbi, cântărind în poală servieta cu obligațiuni și încercând să-și imagineze cât timp va mai dura până ce va reuși să facă schimbul cu învățătorul. 20 de milioane de euro. Suma îi va permite să acceadă la o putere incomparabil mai prețioasă decât valoarea banilor. În timp ce se reîntorcea spre Roma, episcopul se întrebă din nou de ce nu-l contactase încă învățătorul. Își scoase din buzunar telefonul mobil și îi verifică semnalul. Foarte slab. Acoperirea nu este foarte bună în această zonă, îi spuse șoferul. În 5 minute vom ieși însă dintre munți și atunci veți avea semnal. Mulțumesc! Brusc, aringa s-a simțit un ghim pe în inimă. Nu e semnal în munți și dacă învățătorul încerca să între timp să-l contacteze, dacă se întâmplase ceva grav. Repede, cuprins de emoție, își verifică mesageria vocală. Nimic. Dar la urma urmei, învățătorul nu s-ar fi hazardat să-i lase un mesaj înregistrat. Omul era foarte prevăzător când era vorba de comunicații. Nimeni nu înțelegea mai bine decât el riscurile exprimării libere și deschise din zilele noastre. În definitiv, metodele moderne de ascultare jucaseră un rol esențial în felul în care izbutise să acumuleze uriașul bagaj de date și cunoștințe secrete pe care le deținea. Iată de ce își ia atâtea măsuri de precauție. Din păcate însă, măsurile acestea incluseseră și refuzul de a-i oferi lui un număr la care să poată fi contactat. Numai eu voi lua legătura cu tine, îi spusese învățătorul, așa că țineți telefonul la îndemână. Acum, dându-și seama că mobilul nu-i funcționase bine, începu să fie cuprins de temeri. Oare ce-o fi crezut învățătorul dacă a încercat să-l sune și n-a primit niciun răspuns? Va bănui că s-a întâmplat ceva rău sau că n-am reușit să iau obligațiunile? Episcopul simți cum îi apar broboane de sudoare pe frunte. Sau, mai rău, va crede că am luat banii și am fugit. 51. Chiar și la modesta viteză de 60 de km pe oră, bara ruptă a furgonetei blindate făcea un zgomot infernal, lovindu-se de asfaltul șoselei, împroșcând scântei aurii până spre capotă. Trebuie să ieșim de pe șosea, își spuse Langdon. Abia vedea pe unde mergeau. Unicul far care mai funcționa era descentrat și arunca pieziși un fascicul de lumină care se îndrepta mai degrabă spre copacii de pe marginea drumului. Se părea că la mașina asta numai compartimentul de marfă era blindat, nu și partea din față. Sophie ședea pe bancheta alăturată privind tăcută caseta de lemn pe care o ținea în brațe. Te simți bine?" o întrebă Langdon văzându-i tulburat. Crezi că e adevărat ce a spus? Despre celelalte trei crime? Da, categoric da. Așa se explică multe, dorința disperată a bunicului tău de a transfera cuiva cheia de boltă ca și încrâncenarea cu care mă vânează faș. Nu, mă refeream la afirmația lui referitoare la faptul că încerca doar să-și protejeze banca. Și ce altceva să fi vrut, de fapt? Să păstreze cheia de boltă pentru el? Profesorului nu-i trecuse prin minte o asemenea idee, de unde să știe Verne ce se află în casetă? Păi, a fost depusă la el în bancă și, la urma urmei, l-a cunoscut bine pe bunicul meu. Poate că știa unele lucruri, poate că a vrut să păstreze Graalul doar pentru el. Langdon clătină din cap. Bancherul nu părea genul care să nutrească asemenea ambiții. Din experiența mea, îți pot spune că există doar două motive pentru care oamenii caută Sfântul Graal. Ori sunt naivi și cred că vor găsi de mult pierduta cupă a lui Isus, ori, ori știu adevărul și se simt amenințați de el. În decursul istoriei au existat multe grupări hotărâte să distrugă graalul. Liniștea care se așternu între ei nu făcea decât să scoată în evidență hârșuitul barei de protecție pe asfalt. Parcurseseră deja câțiva kilometri și, când privi gerba de scântei, Langdon începu să se întrebe dacă nu cumva era periculoasă. În orice caz, dacă ar fi trecut pe lângă o altă mașină, în mod cert le-ar fi atras atenția. Cobor să văd dacă pot să pun bara la loc. Trase pe dreapta și opri la marginea drumului. În sfârșit, liniște. În timp ce se apropia de botul mașinii, se simțea însuflățit de o energie surprinzătoare. Faptul că se aflase de două ori în bătaia armei într-o singură noapte îi ascuțise simțurile trea se adânc în piept aerul răcoros și încercă să se adune. Dincolo de faptul că era un individ căutat de poliție, Langdon începea să simtă că la pasă tot mai mult responsabilitatea dată de ideea că împreună cu sofii, se afla poate în posesia indiciilor cifrate, capabile să deslege unul dintre cele mai vechi mistere ale omenirii. De parcă povara care îi apăsă pe umeri nu ar fi fost suficientă, își dădu brusc seama că pierduse orice șansă, de a înapoia stăreții cheia de boltă. Vestea despre celelalte trei crime avea implicații grave. În Le Priore de Sion s-a infiltrat cineva. Ordinul a fost compromis. Mișcările conferiei fusese urmărite sau cineva din interior trădase. Așa se explica de ce Jacques Sonnier preferase să le transmită cheia de boltă lui și lui Sophie, persoane din afara ordinului necompromise. Deci nu putem pur și simplu să înapoiem caseta cuiva din stăreție. Chiar dacă ar fi reușit să dea de urma unui membru al ordinului, nu avea de unde să știe că acesta nu era de cealaltă parte a baricadei. Deocamdată, cheia de boltă se afla în mâinile lor și acolo trebuia să rămână, indiferent dacă le plăcea sau nu. Botul furgonetei arăta mai rău decât bănuise el, farul din stânga nu mai exista, iar cel din dreapta semăna cu un ochi care tocmai a fost scos din orbită. Încercă să-l fixeze la loc, dar căzui imediat. Singurul lucru bun era faptul că bara din față fusese smulsă aproape complet. Langdon o lovi tare cu piciorul pentru a o desprinde în întregime. Nu reuși din prima și tot lovind-o, în minte îi reveni discuția de mai devreme cu Sofie. Bunicul mi-a lăsat un mesaj telefonic în care zicea că trebuie să-mi spună adevărul despre familia mea. Atunci cuvintele ei nu-i păruseră semnificative, dar acum, după ce aflase despre implicarea stăreției din Sion, începea să vadă lucrurile într-o cu totul altă lumină. Bara se desprinse brusc cu un trosnet. Acum cel puțin mașina nu va mai semăna cu un foc de artificii. Luă bucata de metal și o a zvârli printre copaci, întrebându-se încotro ar trebui să se îndrepte de acum. Habar nu avea cum să deschidă criptexul și nici de ce Sonier li-l lăsase lor. Din păcate însă, supraviețuirea lor în noaptea asta depindea chiar de răspunsul la aceste întrebări. Avem nevoie de ajutor, își spuse el, de ajutorul unui profesionist. În lumea Sfântului Graal și a stăreției din Sion, asta însemna un singur om. Va fi greu, de sigur, să o convingă pe Sofie. Stând pe bancheta furgonetei, în vreme ce l-aștepta pe Langdon, Sophie privea cu frustrare caseta de lemn. De ce mi-a lăsat-o bunicul tocmai mie? Nu avea nici cea mai vagă idee la ce anume ar trebui să o folosească. Gândește, Sophie, folosește-ți mintea. Grandpa încearcă să-ți spună ceva. Deschise caseta și studie din nou discurile criptexului. O dovadă că merit. Aproape că simțea mâna bunicului în alcătuirea obiectului. Piatra de boltă este o hartă ce poate fi descifrată numai de cei care se dovedesc demni, tipic pentru Jacques Sonnier. Scoțând criptexul din casetă, își trecu un deget peste discuri. Cinci litere. Roti discurile unul câte unul, mecanismul se mișca ușor și literele pe care le alese se aliniară între săgețile din alamă, marcate la capetele cilindrului. Discurile formară astfel un cuvânt din cinci litere, despre care Sofie știa că e mult prea evident. Graal. Prinzând cilindrul de cele două capete, trase ușor, nimic nu se mișcă, auzi lichidul din interior gâlgâind și renunță. Formă imediat un alt cuvânt. Vinci. Nici de data aceasta nu se deschise. Bolta. Tot nimic. Încruntată, puse cilindrul înapoi în casetă și închise capacul. Privi afară pe geamul portierei și văzându-l pe Langdon cum se opintește cu bara de protecție, se simți recunoscătoare pentru că era aici cu ea. P.S. găsește-l pe Robert Langdon. Motivul acestui îndemn era clar acum. Sophie nu avea cunoștințele necesare pentru a înțelege intențiile bunicului ei, așa că Sonier îl alesese pe Robert Langdon pentru a-i fi îndrumător și pentru a-i face educația în domeniu. Din nefericire pentru american, în noaptea asta devenise cu mult mai mult decât un simplu îndrumător. Era ținta vie a lui Beziu Faș și a unor forțe nevăzute care intenționau să pună stăpânire pe Sfântul Graal și măcar de a ști ce e acest graal. Pentru o clipă se întrebă dacă merita să-și riște viața ca să afle. Din nou la volan, Langdon era mulțumit de mersul lin al furgonetei. Știi cum putem ajunge la Versailles? Sophie se întoarse spre el. Vrei să admir priveliștea? Nu! Am un plan. Un istoric al religiilor pe care îl cunosc locuiește în apropiere de Versailles. Nu mi-amintesc exact unde, însă putem căuta. Am fost la el acasă de câteva ori. Îl cheamă Lee Teebing și a făcut parte din British Royal Society. Iar acum locuiește în Paris? Graalul e pasiunea lui de o viață. Acum 15 ani, când au apărut primele zvonuri despre Cheia de Boltă, s-a mutat în Franța pentru a căuta Graalul în bisericile de aici. A scris câteva cărți despre Graal și despre Cheia de Boltă și mă gândesc că ne-ar putea ajuta să aflăm cum să deschidem criptexul și ce să facem cu el mai departe. Dar ai încredere în el? Încredere pentru ce? Că nu va fura informația din criptex? Și că nu ne va preda poliției? N-am de gând să-i spun că suntem căutați de poliție. Sper că ne va primi la el până ce vom deslega tot misterul ăsta. Robert, te-ai gândit că fiecare post de televiziune din Franța se pregătește probabil să difuzeze fotografiile noastre? Beziu faș știe totdeauna să folosească presa în avantajul său. Ne va fi imposibil să facem o singură mișcare fără a fi recunoscuți. «Grozav!» exclamă Langdon în sinea lui. «Debutul meu la televiziunea franceză va avea loc la emisiunea Urmărire Generală. Cel puțin Jonas Fauchman va fi mulțumit. Ori de câte ori Langdon intra în atenția presei, vânzările cărților lui creșteau amețitor. Și omul ăsta îți e prieten suficient de bun?» insistă Sophie. Profesorul se îndoia că Lee Tibing, era genul care să stea în fața televizorului la o oră atât de târzie din noapte, dar trebuia luat în considerație și acest aspect. Instinctul îi spunea că poate avea încredere de plină în el. Ținând seama de circumstanțe, Tibing se va da probabil peste cap ca să-i ajute. Pe lângă faptul că îi rămăsese îndatorat, pasiunea lui era căutarea graalului, iar Sophie susținea că bunicul ei fusese marele maestru al stăreției din Sion. La uzul unei asemenea vești, Tibing ar fi în stare de orice pentru a le da o mână de ajutor. Lee ne-ar putea fi un aliat prețios, spuse Langdon. Depinde cât de mult îi vom spune din ceea ce știm. Faș va pune probabil o recompensă pe capul nostru. Profesorul izbucni în râs. Crede, sofii, banii sunt ultimul lucru de care tipul ăsta are nevoie. Lee Tibling era aproape la fel de bogat ca unul dintre acele mărunte principate europene. Descendent al primului duce de Lancaster, își obținuse averea în modul clasic, o moștenise. Domeniul său, de la marginea Parisului, includea un palat din secolul al XVII-lea și două lacuri. Langdon îl întâlnise pentru prima dată cu câțiva ani în urmă, prin intermediul lui British Broadcasting Corporation. Teabing propusese rețelei de televiziune un documentar istoric care să prezinte istoria explozivă a Sfântului Graal pe înțelesul publicului larg. Producătorii de la BBC se arătaseră interesați de premisele, studiile și referințele sale, dar consideraseră că întregul concept era atât de șocant și de greu de digerat, încât ar fi riscat să discrediteze reputația impecabilă a rețelei. La sugestia lui Tibing, hotărâseră să solicite opiniile a trei reputați istorici din trei țări diferite și aceștia confirmaseră prin propriile lor cercetări ideile britanicului cu privire la Sfântul Graal. Langdon fusese unul dintre cei trei. BBC îl invitase la reședința din Paris a lui Tibing pentru filmări. În salonul luxos al castelului, în fața camerelor de filmat, Langdon își dezvăluise scepticismul cu care privise inițial secretul graalului, relatând apoi cum, în urma anilor îndelungați de cercetări, ajunsese la concluzia că povestea era totuși reală. În final, prezentase rezultatul propriilor sale studii, o serie de conexiuni Simbolistice care coroborau afirmațiile controversate ale lui Tibing. În ciuda probelor documentate și personalităților marcante reunite, emisiunea agitase atât de tare spiritele tradiționalismului creștin, încât declanșase un veritabil val de ostilitate. În Statele Unite nu fusese difuzată, dar repercusiunile ajunseseră și pe celălalt mal al Atlanticului. La scurt timp după aceea, Langdon primise o carte poștală de la un vechi prieten, episcopul catolic de Filadelfia. Mesajul conținea doar trei cuvinte. E tu, Robert? Robert, insistă Sophie, ești sigur că putem avea încredere în omul ăsta? Absolut, suntem colegi, nu are nevoie de bani și știu că disprețuiește autoritățile franceze. Guvernul francez îi percepe impozite uriașe, fiindcă a cumpărat o proprietate de interes istoric. Nu va fi câtuși de puțin dornic să coopereze cu faș. După un moment de tăcere, timp în care scrută panglica de asfalt din fața mașinii, Sofie îl întrebă. Dacă mergem la el, cât de mult vrei să-i spunem? crede îi răspunse el cu seninătate. Lee Tibing știe despre Le Priore de Sion și despre Sfântul Graal mai mult decât oricine altcineva. Mai mult decât bunicul meu? Mă refeream la cei din afara ei. Dar de unde știi că Tibing nu este membru al ordinului? fiindcă și-a petrecut întreaga viață încercând să facă public adevărul despre Sfântul Graal, or, confreria nu vrea decât să păstreze în continuare acest secret. Mi se pare că acesta este un conflict de interese profesorului nu-i era greu să înțeleagă îngrijorarea. Sonier îi dăduse ei criptexul și, cu toate că nu știa ce conține sau cum ar trebui să procedeze cu el, Sofie ezita să implice o persoană complet necunoscută. Și, ținând seama de informațiile care s-ar putea afla înăuntru, probabil că avea dreptate. Nu trebuie să-i spunem lui Tibing de la bun început despre cheia de boltă. Putem, eventual, să nu-i spunem deloc, dar vom găsi în casa lui un loc în care să ne ascundem și să ne gândim în liniște, iar cine știe, poate că vorbind cu el, îți vei da seama de ce bunicul tău ți-a dat criptexul ție. Nouă îi reaminti Sophie mândru de această includere, profesorul se întrebă din nou ce anume îl determinase pe Sonier să apeleze la el. Ști măcar aproximativ unde locuiește domnul Tibing. Domeniul lui se numește Chateauviet. Sofie se răsuci spre el cu o privire uluită. Chateauviet? Exact. Interesanți, prietenei. Cunoști proprietatea? Am trecut pe acolo. Este în regiunea castelelor cam la 20 de minute de aici. Atât de departe? Da, însă astfel vei avea timp să-mi povestești ce anume este cu adevărat Sfântul Graal. Langdon se gândi o clipă, apoi răspunse. Îți voi spune când vom ajunge la Tibing acasă. El este specializat în alte aspecte ale legendei decât cele pe care le cunosc eu, astfel că doar așa îți vei putea face o imagine completă. În plus, adăugă profesorul surzând, Graalul este pasiunea vieții lui. Ascultându-l pe Lee Tibing vorbind despre Sfântul Graal, va fi ca și cum Einstein însuși și-ar explica teoria relativității. Bine, să sperăm că pe Lee nu-l deranjează oaspeții nocturni. De fapt, este Sir Lee. Omul e o adevărată figură, a fost înnobilat de regină cu câțiva ani în urmă după ce a scris o amplă istorie a casei de York. Sophie îl privi cu ochi mari neîncrezători. Glumești, nu? Vrei să spui că vom vizita un cavaler? Langdon surăse ușor. Suntem în căutarea graalului, Sophie. Cine ar fi mai potrivit să ne ajute dacă nu un cavaler? 52. Cele 35 de hectare ale domeniului Chateau Viet se află aproape de Versailles, la 25 de minute distanță de Paris. Proiectată de François Mansart în 1668 pentru contele Dofflé, aceasta este una dintre cele mai importante reședințe istorice din regiunea pariziană. Împreună cu cele două lacuri și cu grădinile concepute de Le Notre, este mai degrabă un castel decât un conac obișnuit, cunoscut sub numele de Alint, Laptit Versailles. Langdon frână brusc la capătul aleii de acces lungă de peste un kilometru și jumătate. Dincolo de poarta impunătoare, clădirea se profila în depărtare înconjurată de o peluză întinsă. Pancarta de la poartă era scrisă în limba engleză, Proprietate particulară, trecerea interzisă. Parcă pentru a-și proclama sus și tare originea britanică, pe lângă inscripțiile în engleză, Tibing instalase interfonul de la poartă pe partea dreaptă a drumului, acolo unde, în orice țară europeană cu excepția Marii Britanii, este locul pasagerului. Sofie privi dispozitivul și se strâmbă nedumerită. Și dacă vine cineva singur în mașină, fără nimeni pe scaunul din dreapta? Nu întreba. Langdon discutase deja problema cu Sir Lee și îi explică lui Sophie că omul prefera ca lucrurile să fie exact ca la el acasă. Robert, mai bine vorbește tu, îi cerui ea în timp ce cobora geamul portierei. Profesorul se întinse prin fața ei pentru a apăsa pe butonul de apel al interfonului și o undă de parfum îl învălui. Dându-și seama abia acum cât de aproape erau unul de altul, Langdon rămase așa, a plecat într-o poziție nu tocmai comodă, în vreme ce, aparat, se auzi soneria unui telefon. Într-un târziu, interfonul pârâii și o voce iritată cu accent francez îi răspunse – Chatoviet, cine e acolo? – Sunt Robert Langdon, răspunse profesorul, a plecat peste genunchii lui Sophie. – Sunt un prieten al lui Sir Lee Thibing. am nevoie de ajutorul său. Stăpânul meu doarme și la fel încercam să fac și eu. Ce treabă aveți cu domnia sa? Este o problemă personală, una de mare interes pentru dumnealui. În acest caz, sunt sigur că va fi încântat să vă primească mâine dimineață. Langdon își schimbă ușor poziția incomodă. Este vorba despre o problemă importantă. La fel este și somnul domniei sale. Dacă îi sunteți prieteni, știți că are o sănătate precară.